Розділ 17. Депресія. Репортери, несподівані друзі, просто шанувальники, рівноправні перед путами. Сьогодні з тобою п'ють шампанське одні залицяльники, завтра зовсім інші, а ти щодня в Юрбі. І страшенно самотній. Влад з Анжелою вешталися по містах і країнах, жили в готелях і санаторіях, на метах, бунгало, палацах і багатоповерхівках. Усюди їх приймали на ура. Всюди захоплювалися і оточували турботою. То хіба дивина, що за останні 3-4 місяці Влад не написав ані рядка. Йому пропонували проєкт за проєктом. Йому підсовували контракти на солодких як медумовах. Він увійшов у модний струмінь, як цвях у деревину. Щодня в його електронній поштовій скринці, реальної скриньки з замочком і лостоношою, Влад давно не мав. Збиралися десятки листів. Ділових, вітальних, від фанатів. Від Ганни за увесь час після тієї їхньої зустрічі прийшов один тільки лист. Усе гаразд, діти пишаються книжкою з автографом автора, доконали білою заздрістю всіх друзів і подруг. Ганна радіє зладових успіхів, бажає удачі. Все. Влад надіслав Ганні акуратну привітну відповідь. Решти листів, закінчених і недописаних, виважених і випадкових, залишилися в його комп'ютері назавжди. Тим часом юрби дітей і дорослих штурмували кінотеатри заради радості побачити гран-грема на екрані. Романи перекладалися все новими і новими мовами, і Владова Слава повзла по земній кулі, як черв'як по яблуку. Напосідали журналісти, озброєні посмішками і мікрофонами. Клацали фотоспалахи і знову і знову лізли під руку книги охочих до автографів. «Ти по дурному втрачаєш час», – якось мовила замислена Анжела. Останнім часом задума була звичним її станом. Цілісінькі дні у перервах між перельотами, банкетами і презентаціями вона приділяла читанню. Особливо часто Влад помічав у її руках мемуари і життєписи великих. «Ти по-дурному витрачаєш час?» Зависла пауза. «Тобто?» – запитав Влад, коли зрозумів, що без навідного питання Анджела не додасть ані слова. Анжела зітхнула. «Бач, тобі ніколи не хотілося змінити світ». Влад не вигадав нічого кращого, крім як тупо відгукнутися. «А я його змінюю». Анжела захихотіла. «Ага, Тобто світ добріше, бо читаю книжки про грангрема, так? Так, мовив Влад з викликом. Зокрема, й так. Щось непомітно. скептично гмикнула Анжела. Які там новини з останньої війни? Влад насупився. Можеш пояснити, чого ти від мене хочеш? Я хочу, щоб ти на секунду виринув зі світу тролів і ельфів і хоч трішечки задумався про майбутнє, наприклад, про чиє майбутнє. А в нас воно спільне. Наше майбутнє забезпечене якнайкраще. Жорстко сказав Влад. Тобто ти цілком задоволений. Це все, чого ти прагнув. Автограф, інтерв'ю, вирискливі дітлахи. Влад вирішив змовчати. Утретє запитувати Ванжели, чого вона хоче і куди гне, було безглуздо. Вона затіяла цю розмову, тож рано чи пізно таки дійде до суті. Анжела зрозуміла, що він не відповість. Посміхнулася. Ти ніколи не задумувався про те, що пута можуть бути не тільки прокльоном і не тільки зброєю, але й знаряддям для перетворення світу для зміни на краще. І скільки їх було, таких як ми, в історії? Вона проходжала кімнатою, одне за одним називаючи імена, відомі кожному школяреві. Від найвеличніших священих, що лежать біля підвалень світових релігій, до імен звичайних диктаторів, малорослих узурпаторів, славетних президентів. Вони були такими само, як ми. Хоча б дехто з них. Інакше і бути не може. Це траплялося повсюдно і завжди. Люди спершу просто разом п'ють, Потім разом горланять на вулиці, а потім їх стає мільйон. І решта приєднуються до них просто за законом великого натовпу. І світ змінюється, владе. З волі одного носія пут змінюється світ. А з волі одразу двох вона зробила багатозначну паузу. Влад дивився її вічі. Так Анжелу охопив кураж. Вона дійсно вірила в те, про що говорила. Знаєш, повільну мову влад, тоді у лікарні, коли ти ледве жива, пішла на цей ризик, на це біль, на всі ці... Заради того, щоб не прив'язувати до себе лікаря, сестери, санітарок, тоді я подумав про тебе. Якоюсь миті подумав про тебе. Дуже добре. Це правда». Анжела спалахнула. Ручка втягла повітря, щоб відповісти щось різке. І стрималася. Відвернулася. «Та мені плювати насправді, що ти про мене думаєш?» Вона збрехала. І знала, що обман цей помітний. «Послухай, влади, послухай, скільки людей умирають щодня під бомбами». «Від голоду, від розпачу. Якби ми прив'язали до себе кількох людей, точно знаючи, що зуміємо у такий спосіб змінити світ на краще?» «Анджело», – м'яко сказав Влад, – «ти дуже приблизно уявляєш собі світобудову». Вона насупилася. «Чому ти так думаєш? Бо ти інтелектуал, а я недоучка?» «Я теж недоучка», – заперечив Влад. «От-от», – Анджела люто посміхнулася, – «тобі здається, ніби світ складний, а світ – сучасний світ». Влаштований, як пірамідка з дитячих кубиків. У кого нині гроші, у того й влада. Тільки грошей повинно бути багато. Здивувала, кинув влад. Так, майже вигукнула Анжела з викликом. І якби, якщо, владомірвав її. Легко перескочив через безліч якщо, щоб, коли. І що б ти зробила, отримавши необмежений доступ до необмежених грошей? Я б побудувала нову країну, прошепотіла Анжела. Свою, країну справедливості. «Не віриш, що це можливо?» Влад мовчав. «Подумай усе-таки», – тихо попросила Анжела. «Ми з тобою зустрілися. Є ще такі люди на землі? Нині живі. Ми ж не знаємо. А нас уже двоє. Ми об'єдналися. Ми стали сильнішими. Подумай, може ми послані на землю для добра і, відмовляючись від призначення, вчиняємо негідно?» Влад мовчав. «Одна людина може змінити все», – сказала Анджела твердо. «Дві? Напевно. У нас є управа на всіх на світі». На президентів, банкірів, королів, магнатів, терористів. На всіх. Розумієш? І нам не потрібно створювати свою піраміду влади, свою секту, релігію. Піраміди вже стоять. Грошові. Треба лише відірвати сідниці від крісла. Послухай, ми з тобою, ти та я, можемо змінити світ. По-справжньому. Сто відсотків. Вилікувати хворих, нагодувати голодних. Ну гаразд, нехай не всіх, але багатьох. Подумай. Дуже добре, що ти хочеш прославитися добрими справами, а не злими. Задумливо підсумував Влад. Анжела образилася. Любий Влади. Поки знайти вдалося небагато. Маківський будинок Маляти було закрито 20 років тому. Жодних відомостей про біологічних батьків дитини, яка отримала згодом ім'я Влад Палій, в архіві знайти не вдалося. Свідків немає. Тут поки голяк. Тепер відносно опильні. Ілона Стах загинула в автокатастрофі. Більш того, з документів видно, що загинула вона за день до народження доньки, мабуть, помилка в записах. Могилу відшукати не вдалося, хоча запис про поховання в документах є. Могила Гордія Стаха поруч з могилою його другої дружини Аліни Хромої. Її син, зведений брат Анджели Стах, виїхав із селища 15 років тому і звідтоді не повертався. Не збереглося не єдиної фотографії Ілони Стах, три записи в книзі цивільного стану про шлюб про народження доньки, про смерть. До речі, шлюб був укладений. За вісім місяців до пологів. Цілком можливо, що гордій стах усиновив чужу дитину. А може це плітка. Свідків мало. Селище майже спорожніло. Завод ледь жевріє. Роботи немає. Про лону стах говорять неохоче, погано пам'ятають. Вона не прожила в селищі року. Влади, дуже шкода, що ми не зможемо зустрітися. Проте знай, я уважно стежу за усіма твоїми справами. Збираю статті, колекціоную інтерв'ю. Якщо в тебе виникнуть Хоч незначні проблеми, тільки дай знати. Думаю, я зможу зробити багато чого. останнє вони з Богорадом бачилися в метро. На найлюднішій, найшумнішій станції. Богорад не здивувався такому місцю зустрічі. На той час він був готовий до чого завгодно. Якби Влад зізнався йому, що Анжела прилетіла з Марса в космічному яйці-інкубаторі, Богорад не заперечував би, мабуть. Після того, як Влад замовк, Богорад німував хвилин з усім. Великий електронний годинник, над чорною дірою тунелю помилитися не дасть. Зрозуміло, сказав він нарешті. Тоді зрозуміло. Ви в безпеці, Захаре, Навіщо заспокоїв Влад? Але ми з вами зустрічалися 11 разів. І подовго розмовляли. На жаль, ви відчуєте нашу розлуку. Я не про те думаю. Строго заперечив Богорад. І Владу чомусь стало совісно. Він думав про Богорада гірше, ніж на те заслуговував сищик. Здається, ніби в 30-40 років уся інформація про твоїх і її батьків просто самознищилася, згнила, зутліла, розклалася. Складається враження, що їх взагалі не було. Може це бути випадковістю? Та скільки завгодно. Може це не бути випадковістю? Знову так і так. Причому найбезглудіші припущення аж до космічних прибульців із небес монтуються в цю схему легко і невимушено. Жартую, звісно. Щодо прибульців жартую. Спробую розшукати її зведеного брата. Можливо, хоч він не провалився крізь землю. Але, звичайно, такі пошуки – річ марудна. Захар. По скриптум. Моя електронна адреса залишається незмінною. Влад нічого не сказав Анжелі про цей лист. Він взагалі приховав від неї свою переписку з Богорадом. Анжела ігнорувала сищика і не любила його. Як і Богорад зневажав і не любив Анжелу. Успіх, що наплодив, наче кроликів, владових шанувальників і друзів, розплодив і ворогів. Люди, яких влад ніколи не бачив, писали такі злющі рецензії, начебто влад з дитинства або їхнім сусідом на спільній кухні. Виявлялося, що грангрем примітивний, увесь складається з суцільних кліше, що він надто похмурий для підлітків, що він, з іншого боку, створює в них неправильне уявлення про життя, що діти, змордовані невідповідністю між світом грангрема і їхнім власним реальним світом, заробляють неврози і впадають у депресії що весь сюжет, антураж і навіть розв'язка злизані автором Грангрема з інших, менш популярних, але куди більш гідних дитячих творів. З'являлися автори цих романів і розповідали, нібито їхній текст виявляється, багато років був доступний в електронній мережі, і автор Грангрема, напевне, ознайомився з ним, перш ніж написати перший рядок своєї мильної епопеї. Діставалося читачам. Вони, як барани, поспішали скупити писанину сумнівної якості. І спонукали їх. Ті такі уявлення про моду, що змушують дівчаток-підлітків ретельно копіювати шмаття, зачіски і макіяж популярних естрадних піскух. І нарешті діставалося особисто владу. Його звинувачували щонайменше в бездарності й продажності. Від інших, значно екзотичніших обвинувачень, Анжела скриготіла зубами і лізла на стінку. Владик який раніше дуже ображався на будь-яку насамперед несправедливу критику, тепер був як добова колода під батогами. Екзекутори Привають і тужаться, а колода не відчуває навіть зловтіхи від власної незворушності. У нього був інший, куди вагоміший привід для розпачу. Він спорожнів, як проштрикнута кулька. Він не здатний був придумати навіть текст для вітальної листівки. Ідеї, кураж, слова, образи – все це кудись ділося. І Влад почувався шкурою ведмедя, колись могутнього і грізного. Ведмедя попатрили, хто, коли, як. Шкури набили соломою і висівками. Звір виглядає, як колись у нього навіть якимось чином збереглася ясна свідомість. Але не залишилося волі й бажань. Втонула іскорка, що бігла екрана монітора, за тих голос, що колись диктував слова і рядки. Диктував давно, зі шкільних іще часів, коли Влад писав у зошиті про прибульців і роботів. Іноді він сідав до комп'ютера і саджав перед собою ганчіркового гангрема. Він набирав фразу, яку хотілося відразу ж стерти, поки ніхто не прочитав. Він убивав цю фразу, і писав нову, ані трохи не ліпшу. Обивав і її. Довго сидів, очікуючи, поки щось зрушиться в мозку. Перечитував уривки, написані раніше, кілька місяців тому. Іноді правив їх, іноді вкидав у кушик. Слова не йшли. Внутрішній голос мовчав. Влад почувався небіщиком, котрий помилково затисався поміж гостей на веселому банкеті. Він ненавидів себе все більше. Це було кепське, руйнівне почуття. Влад сам це розумів що зусередині нього вимагало постійного, чим гучнішого ниття. Бачити себе мізерною людиною, жалюгідною і безпомічною, бачити себе паразитом, еледарем, бездарністю – ось чого вимагало це невідоме щось. Передбачати попереду катастрофи і хвороби, розпад, розкладання, безславний кінець – от від чого внутрішній черв'ячок п'янів, упадаючи в похмуру ейфорію. Влад умів виокремлювати себе відситого самобичуванням черв'яка, але не завжди вмів протистояти йому. Хоч як дивно, але найліпшим і найнадійнішим союзником у боротьбі з депресією виявилася Анжела. Уперше за багато місяців вона була з ним поруч не тільки ззовні, а й у середині. Вони поділяли один на двох номер, більш того вони ділили й постіль. І владу все більше здавалося, що він прив'язаний до Анжели не лише путами. Більш того, тепер виймаючи її, він начисто забував про них. Він дивився на неї іншими очима. Утім, Анжела змінилася теж, і владна відпишався, тих сам від Анжели, таємно від себе самого, що йому вдалося ініціювати Анжелине переродження, що його стараннями, часто мимовільними, на слід Божий з'явилася нова людина, щаслива і, здається, закохана. Анжела, напевно, добре відчувала його настрої, внюхала, як гарний пес. І якось, коли вони лежали, обійнявшись у темному готельному номері, крізь розсунуті гардини, Дивився серпик місяця. Анжела, притулившись до влада, прошепотіла йому на вухо. «Не думай про мене краще, ніж я є». Він, розслаблений, здивувався. «Що?» Анжела зітхнула. «Не думай про мене краще». Мотоцикліста Гарольда вона любила з усім запалом дівчачого серця. Художника Соника вона розуміла і цінувала. За банкірчика Ярика вона вхопилася, як за соломину, а Єгор Єлистай захоплював її. І водночас злегка лякав. Уперше вони зустрілися в якомусь нічному клубі. Анжела була ще з Яриком і мимоволі здригнулася, коли за сусіднім столиком опинилося таке знайоме з обличчя. Пригадується, вже тоді Єлистай звернув на Анжелу увагу, та й годі було її не помітити. Від природи яскрава, у ефектному вбранні, вона була відтінена товаристом 17-літнього Ярика, нахабного, примхливого, втомленого життям парубійка. До того ж, пригадується, той вечір закінчився черговим скандалом, боярик, утім, неважливо, нехідь згадувати. У друге вони з її листаєм зустрілися через півроку. В тому таки закладі. Іронія долі. Тоді вона вже була при грошах. За період заміж з малолітнім багатієм вона як хом'яку, стигла зробити певні запаси. Але досі все ще самотня і не влаштована. Вона знову здригнулася, коли за сусіднім столиком опинилися уважні очі, вогник дорогої сигарети і щіточка світлих вусів над верхньою губою. Він підійшов до неї першим, і, простягаючи йому руку, Анжела вже знала – доля. Він викликав у неї дикий захват. Сміливий, жорсткий, цинічний, він не був схожий ані на божевільного Гарольда, ні на мрійливого Соника, ні на розпещеного Ярика. Він був сильний, заматерілий і при владі. Принаймні, Анжелі здавалося, що влада цієї людини майже безмежна. Якби в нього були пута, задумливо говорила Анжела, він став би, напевне, володарем світу. Він прив'язав би до себе усіх, у кого вдома є телевізор. І шило рано або пізно вилізло б зі змішка. Усі б зрозуміли, що він за один. Але було б уже пізно. Мільйони людей уже були б від нього залежними. Це все одно, що підсипати у водопровід найсильніший наркотик. Це цвітовий переворот. Адже він прив'язував до себе людей, навіть не володіючи здатністю створювати пута. Він викликав симпатію. Він викликав замилування. Його навіть ненавиділи не як інших, а з придихом, якщо так можна висловитися. Він щомиті був на очах. А мене тримав у тіні. Мені було образливо. Я знала, що рано чи пізно. Я знала, що рано або пізно візьму реванш. І взяла. Анжела невесело посміхнулася. Він зрозумів, сказав Влад. Вона кивнула. Так, він був розумний і не морочив собі памороки тим, що можливо в цьому світі, а що неможливо. Можливо, все. Я відмовлялася, я пам'ятала історію з Гарольдом, але Єгор був не Гаруд, він не заістерив, а вирішив використовувати мене. Та зовсім не для того, на що я розраховувала. Він не поспішав випускати мене на великий екран, робити з мене програму, прив'язувати до мене все телевізійне людство. Він хотів, але все одно ти знаєш, чим все скінчилося. Він вистрибнув з 15-го поверху. «Ти шкодуєш, що я не схожий на нього?» Тихо запитав Влад. Анжела насупилася. «Не знаю. Напевно, мені подобається, що ти не схожий на нього». Помовчили. Анжело, почав було Влад. «Скажи, будь ласка». «Будь ласка». «Те, що ти мені підсипала в чаї, Транк релакс, здається. Як часто ти проробляла цей досвід?» Анжела сціпила зуби. На її щоках заходили жовна. Однак, коли вона заговорила, голос був спокійний. «Ти був другим. Перший – Оскар Сніг». «Він і без того часто приймав снодійне. Я просто трішки збільшила дозу, от і все. Напевне, я і так прив'язала б його, але мені хотілося швидше, та щоб напевно. Його родичі вже тоді зачули лихе». «Зрозуміло», – сказав Влад, – «щоб хоч щось сказати». «Зрозуміло», – зітхнувши, повторила Анжела. «Нічого тобі не зрозуміло. Цей листай навчив мене користуватися ну, різними такими медикаментами». Була б я такою безпринципною сволотою, як ти подумав. Царствовала б зараз при королі Листаї. Я зовсім не думаю, що ти безпринципна сволота. Тихо мовив влад. Невже, Анжела здивувалася. А дарма. Коли я зрозуміла, яким саме чином Єгор хоче мене використовувати, та ні брешу, я завжди це розуміла. Отут був бар'єрчик. Ти розумієш, про що я. З одного боку Єгор з його владою наді мною, з іншого боку... З іншого все це виявилося занадто. Навіть для мене. Я зрештою лише провінційна дівча. Я не витримала. Одна справа – прив'язати, щоб, щоб людина була твоєю. Я це робила і не раз. Але прив'язувати, аби точно кинути, щоб він умер у муках, як Гарольд? Ні-ні. Може, я злякалася. Тому що не шкодувала за тим противним стариганем. А може, погидувала. Бо ж під нього треба було лягати. Може, не думай про мене ліпше, ніж я є насправді. Я не пішла. Втекла і написала Єгору листа. Я не думала, що він. Я не погрожувала йому. Написала тільки, щоб він більше так зі мною не чинив, і тоді я повернуся. А він, мабуть, психонув. А може, навпаки, все добре зважив. Адже я вперше поставила йому умови. І він зрозумів, що не може від них відмовитися. Він зрозумів, що він маріонетка. Але ж він звик бути лялькарем. Він боровся з путами. Я знаю, що боровся з путами до останнього. А коли зрозумів, що не може вирватися, пішов. «Свідомо, я гадаю, не захотів бути на ниточках. Я просто хочу, щоб ти і це теж знав». «Я знаю», – відповів Влад тихо. На людній прес-конференції Анджела віддубасила репортерку, відому своїми в'їдливими плювками на владову адресу. Репортерка була напівголови вища за Анжелу і в півтора рази важча. Однак Анджелу, котра розпланувала свій демарш заздалегідь, це ані трохи не збентежило. Не чекаючи, поки запитання, зокрема, достатньо противні, вичерпаються, Анжела втекла з залу і зачаїлася в жіночому туалеті. Існував ризик, що жертва вийде з будинку, не завернувши у відоме місце. Однак прес-конференція тривала довго, мінеральної води в задушливій залі було випито «Сила Силена» і Анджелин розрахунок виправдався. Язиката блондинка увійшла до вбиральні цілком задоволена собою, і вся націлена в майбутнє – бігти, летіти, строчити, підсовувати терміново у номер, от лишень усунути б одну прикру незручність. Не переймаючись присутністю декількох інших паночок, кореспонденток і просто цікавих, Анжела накинулася на блондинку мовчки і нещадно. Блондинчине волосся якось саме собою виявилося накрученим на Анжелин кулак. Блондинчині щоки прикрасилися подряпанами і відбитками долонь, Тож кореспондентці вдалося вирватися тільки тоді, коли Анжела потягла її до унітаза з явним наміром скупати пику. Скуйовджені пані обмінялися спершу ляпасами, а потім тирадами. Почувши, що саме вони один одному вигукували, всі випадкові свідки моментально зникли з місця загального користування. Кореспондентка пригрозила подати до суду, а Анжела миттю повідомила, що саме того й домагається, що в суді їй доведеться давати свідчення щодо своїх наклепницьких вигадок а їх останнім часом назбиралося стільки, що блондинка розориться на адвокатах і для заробітку піде на панель. Добре, хоч кваліфікацію вона давненько припасла. Репортерка не стала подавати в суд. Влад жахнувся, довідавшись про подію. Анжела навпаки, цілий тиждень перебувала в чудовому настрої, а її глузлива впевненість подіяла на влада заворожливо. Дивно, та саме випадок з репортеркою став точкою відліку. Владиве животіння в трясовинній депресії скінчилося. Він потягся на поверхню. Повільно, наче бегемот, з чиїх боків цівками збігає каламутна рідота. А він усе піднімається і піднімається на повітря до світла, до сонця. «Чому б нам не подумати про дитину?» – сказала якось Анжела. Влад довго мовчав. «Знаєш що?» – сказав він, коли та втомилася чекати від нього відповіді. «Давай про це більше не говорити. Ніколи».